Det kan jeg høre det senere, yeah, yeah, hvis det, det er... er Har man nogle trulekort? Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> I... Ja. Det er og Lige Det kan jeg da egentlig ja. godt forstå. Vi kan sige, ja. det er vi vi det det. Ja, Jamen, så går vi i gang. Hvad hedder du? Jeg hedder Carina. Og må jeg hvor gammel du er? Og det og det det er. 47. Øh, hvad laver du til daglig? Hvad er din profession? Jeg gør det. Hvilken øh, kommune bor du i? Skivekommune. Øh, er du født øh, og opdagt her? Nej. Hvor øh, kommer du fra? Jeg kommer oprindeligt fra Hillerød. Ja. Hvor mange år har du så boet her i Skive? Her ja, i Skive har jeg boet. år. Mm, mm. Okay. okay. Øh, har du nogle fritidsinteresser? Jamen jeg løber og din kik og røre. Ja. Så går vi over til noget lidt andet. Det er sådan mest generelt lysen om dig. Ja. Øhm. Hvis øh, du skal søge information, øh, hvad, hvad for nogle medier bruger du så til det? Øh, der tror jeg, jeg bruger meget computer. Ja, der bruger Den, du øh, internettet. Det gør jeg. Ja. Øhm. Skal vi se, hvad jeg kommer til. Øh, hvilke internet bruger du men? Ja, det, det er nok lidt svært at sige, hvad jeg bruge? mm -hmm. altså, at du bruger jeg bruger. Det bruger jeg rigtig tit til at søge for oplysninger om åbningstider. Det kunne være på butikker, det kunne ja. være et spisested, det kunne være museum. Ja. ja. det var sådan nogle ting. Så vil jeg går der ind og søge. Ja. Øh, bruger du sociale medier som Facebook og Twitter? Nej det går du overhovedet, Nej. ikke? Øh, bruger øh, du din mobiltelefon til at gå på nettet? Ja, lidt. Lidt gør du? Ja. ja. Øhm, og så vil vi gerne høre, om du øh, bruger NemID? Ja, det gør jeg. Det gør du. Det er bare fordi, at det er noget at gøre med, at det der, når man øh, kører NemID, så bruger man noget af javascript. Ja. Og det er noget, man kan bruge, når man laver hjemmesider, så det er ligesom ja. for at undersøge. Hej nu. Ja. Hvor er I nu, det, der? det gør vi. Super. Øhm, har du kendskab til lokalhistorie fra Skive A? Nej, ikke meget. Ikke rigtigt. Hvis du nu øh, henter lidt til de to kirker derop for eksempel, hvorfor har du fået tilknytning til dem? Jeg har hørt dem, men jeg kan ikke huske. Nej, <laughs> okay. <laughs> jeg har spurgt til dem, men jeg kan se. det, men så langt sådan det kan ja. jeg ikke helt huske. Kan du nævne ja. nogle gamle flytninger for eksempel der fra Skive A? Altså, ja, det er jo brugåret så er der jo også uh, Voldgade, som også er en meget gammel ja. øh, gade her i byen. Ja. Og så er der jo også Brugeren uh, Elands konditori. Ja, jeg har. Ja, ja. Det kan jo godt være. Er nogle nogle ting, sådan har jeg sådan fiske, når vi hører. Lad det ikke igen høre, at han er fra en så det sidder bare i. Ja, ja, ja, det der ja. det. Det er jo ikke noget, går og tænker på i min hverdag. Nej nej, nej, nej, Er der nogle specielle emner omkring det her med lokal historie, du vil synes finde spændende at, at læse om? Altså kunne man tænke lidt i forhold til Skives bys udvikling, for eksempel, synes jeg. Jo, det kunne være spændende prøve. med ja. udviklingen i byen. Ja, hvordan den har udviklet. Ja. Mm -hmm. Siden man bestemt sig for, at der skulle en by her, i også? Ja. Hvordan udviklingen har været? Så øh, det er mere som bygninger og gader frem for personer eller hvad Ja, du? Det tror jeg faktisk ja. Ja. Ja. er. Øhm, hvad er dine forventninger til en, til en øh, hjemmeside om lokal historie? Hvad vil du have af forventninger til sådan en side? Altså for det første, at den skulle selvfølgelig være logisk opbygget, så ja. alle, også dem, der ikke er sådan, fordi det kunne også godt være. Folk, der er ældre end mig, har mindre erfaring med computeren end mig, der gerne vil ind og søge sådan sted. Ja. Så jeg gøre sig rigtig, rigtig meget umage med at lave det logisk og nemt ja. for folk at søge oplysninger. Okay. Så man ikke sidder og famler rundt og kommer de forkerte steder hen, og så lukker man det bare ned, fordi man bliver irriteret. Det, det prøver jeg selv som hvis ja. jeg søge nogle ja. Hvad vil du synes omkring sådan noget med billeder og tekstmælde? Skal der være flest billeder, eller skal der være mest tekst, eller? Har du nogle idéer jeg om det? Jeg tror, det skal være... Så billeder fanger jo, for ja. de fleste, ikke også. Ja. Så er gode nogle gode billeder, gode billeder. Ja. og så noget tekst, der er relevant til billederne, det. og måske ikke for meget, så kunne man måske klikke videre ind og finde yderligere Yderligere noget, noget om det. Som, ja, okay. Noget, der ligesom opfordrer eller ligger op til, altså ja, det er lidt spændende, ikke også, man ja. har lyst til at gå videre og dybere ind i. Ja, super. Øhm, øh, hvilke internetbrowser bruger du, når du så er på nettet? Nej, jeg ja, det tit hørt det der, ja <gans�� french> men det er fordi, jeg har jo ikke billederne her, jeg har normalt, ja har du min kassler, det var godt. Jamen, det ja, ja, ja, men det er, er jo, hører. det er det. Der. Ja. ja, det er den, vi har på hos altså. Fint. Hvis du skulle ø, forbinde en farve med lokalhistorie, ikke bare én farve, men nogle farver med lokalhistorie, hvad skulle det så være? Udover sort og hvid, så, ja, kan... så skulle det jo helt sikkert være noget med noget blå og grønne, altså, ja, synes jeg, på ja. grund af skov og vand, og sådan noget, det er jo det, man ja. forbinder med skive. Ja. ja. Æ, er der nogle ø, symboler, der ligesom forbinder med skiven, når du tænker skive? Jamen, altså, det er jo symboler. Det må jo også være noget med noget, noget vand. Noget... noget med noget vand, noget ja. Noget ja. Noget jeg synes jo, det er en af forserne på ja. for byen, Det der, der Æh, ligger smukt, det der. Det er vigtigt for dig at vide, hvem afsenderen af hjemmesiden er. Ja, ja det synes jeg. Det ja, ja, synes jeg er vigtigt, at det er fordi vigtigt det kan jo farve, ja. øh, skal man sige, indholdet meget, ikke? Ja, det ja. ja, synes jeg, det er vigtigt. Ikke sådan noget ja. meget, men det skal være sådan, at det... Det er tydeligt at ja. se, hvem det er. og man, man får øje på det ret hurtigt, også. Og man ikke skal se, hvad leder du selv og sidst ned i bunden, vi står ja. omstår det, måske. Jeg ja. synes, det skal være sådan det tydeligt, men ikke sådan... Nej, nej, nej. Okay, super. Øhm. Kunne du forestille dig, at en stil en, en, en hjemmesiden skulle have, altså om den sådan var meget alvorlig, eller humoristisk, øh, eller hvordan tænker du sådan, at øh, filen... Det er en, ja, jeg forstår det. lidt, hvad du mener. Ja, det er lidt svært også. Ja. Nej, det synes jeg bestemt ikke, altså. Men det skal selvfølgelig også være så troværdig. Ja, men det så, de ikke, er ikke for mange fredigheder og sjove ting og tegninger og sådan, men alligevel skal den være sådan... For så mig vil den være... Ja, sådan kan de blive underholdende. Det må man egentlig godt sige. Vil den være, både hvis der var nogle farver, nogle interessante billeder eller tegninger. Uden at det bliver sådan over i fald på hæmen. Ja. må godt være tegninger på, faktisk. Ja, det synes jeg godt, der må være. Ja. Det vil ikke kun at være bedre. Har du ellers nogle øh, designmæssige forslag til, hvad man kunne gøre for så sådan en side med lokalhistorien? Hvad ja, synes du om så også? Video? Ja, det er også gået i, synes jeg faktisk. Jeg en lille forklædst Ja, det kunne man gøre. Det synes jeg. Det er gået lidt mere interessant Så er det lidt levende, forstætter Det bliver spændende, når vi får lavet det. Ja, vi er også meget spændt på, hvordan det bliver. Det kan jeg godt forstå. Ja, men jeg har kun et punkt tilbage, hvis de andre ikke har noget det er, om du har et eller andet ekstra, du synes, der er et tilføj til det her med lokal historie. Nede, det synes er vigtigt, at vi får med faktisk udvikling. Der er noget ting, som du kan se på fagløb og sige, at det skulle være et hver. Tænker jeg. Men det er selvfølgelig ikke de mørke farver. Ikke mørke farver. Nej, ikke mørke farver. Ja, det synes jeg. Ja. Hmm. Men altså, jeg kan tilføje, at i forhold til det, jeg flyttede her til Skive, det var for at læse udgivet lærer semmer, jeg er egentlig om rent i uddannet folkskole og har arbejdet også ja. mange år. Øhm, der havde jeg det sådan, at når jeg var færdig på det her så skulle jeg bare fra den her by, for jeg synes, det var et hul. Men øh, det har ændret mig rigtig, rigtig meget i forhold til, at der er jo faktisk mange såkalde tilbud og i forhold til det er sådan en lille by. Vi har teater, vi har masser af kort Og øh, badeland og en stor bibliotekhal. Så jeg tænkte vi har mange Der er deltar, og, øh, selv, ja. jo mange tilbud, du har. Til, øh, ja. i forhold til børn og unge, det er faktisk også er vigtigt at få med på en hjemmeside ja. at at der er jo øh, teater, klub for helt ned til til de mindste også, hvilket vi har benyttet jer i vores familie derhjemme. Ja, stor fordel. Ja. Og der er også tilbud på musikskolen, også til små naturier. det hvis man tage lidt mere. Ja, og få noget her. Ja, super. Okay. Udover udover de sådan almindelige ting, man kan gøre ikke også? Ja. Så som for på biografen, så synes jeg at det her med musik og teater og sådan At det er der faktisk gode til, ja. altså gode muligheder for her. Ja. Vil det, det, vil, det, vil det have interesse at få oplysninger om sådan noget trivia omkring Skive, hvor mange var der i det års, tal, hvor mange er der i dag. Det tror jeg faktisk godt, kunne ja. Ja. det kunne være. Kunne ja. De siger jo også lidt om, hvordan byen er udviklet sig. sig. Ja. Ja. det så ja. um. Men også det der med at lægge op til børnefamilier. Så vi skal jo have nogle børnefamilie her. Så lidt op til dem og de tilbud. Og jeg tror også, mange småbørnsfamilier, altså voksne, bruger rigtig meget sådan nogle medier der. Ja som en hjemmeside, hvis de for eksempel skal vælge et sted, de skal flytte hen, At ja. man kan gå ind og se, hvilke muligheder er der for mindest for os og vores børn i at de har det bedre. Jamen øh, det var det jeg havde. Har i noget ekstra? Nej, jeg tror vi har mange tak. Ja, vi har tusind tak fordi du vil hjælpe os til det her. Det, ja, det, ja, det, ja, det var så sødt af dig.